Begesein langgususiaren tenorea zurekin maite lepai eta dagun urteko hauteskundetarako Euskalegi Barnekaldean erriak ari dira zerrenden plantatzen. Eta heri jaitzetan, jaita gehiak bain badia ez da ez dentan nahhala auappez itek bekargi usten die bai, bere sailjuntan baioriko kantonamentia dugu berezikiago aipatuko. Mugitu, taldeko lau militantean ausia biatzen da ashterean huntaan Madriden, na faroako prezidentai tartabatik orti azakujatuik dia hoik eta bost eta bediatz urte prezuntegi arishkatzen die. Ekonomia sosial eta solidario xaleko siediak laguntuko die eta hortarako mintegi bat plantan ezaik izanenda baiona iparaldian eta kiroletan aldiz, rygbian, federal bat mailan, hendaiarek lehen jabaztia uh, egindie ashtion darhuntan, kirolet Mankisunian. Surtzik laur dengutitan, xetarsun habo huntas, eta denboa edo hawa ipadesagun hieki lol egun, ebi eguno shuan? E da, eta bai, pachola jarraikasi da egun, bena, haste otan ebai, egunko denbosine sebitzu ukan berguneke, egun otan eta temperaturak oai uh, memento ontan dutugun berrengian egon endia, egun otan ala aloaz zer uh, erten daiken aloikerleak. Eta aste ondar Honako gertakaiekin abiatu behar dugu itsasun etxe bat eraziiki izan betan, esken egun gaiian kursian bigeren egoitza bat zen etxe hau eta uste da bai zuen ajita emaniki izan dela, zen eta esskalaria ez salgai idatzieek izan beita, Murrietan edo paretetan ganasttiane bai haiierran bigeren egoitza bat realziiki izan zen, eta horre idatziak bat ziren polizak inkesta bat zabaltu du. Bai ona eta hendaieko esentzefako fret garajuetan lanpostiak txikitzeko greba mogimentibat abiatu da igan ostialian eta ostierale gusiz hitzordibat emanigda greba mogimentihun entzat arazua lanpostiak txipitzen aideela bimila lauian hiu ehun eta hogei langilezien egun ehun eta hogei dielaiken. Eta bimila hamabiko martsuan mauleko karrufuro marketeko hemetzu langilek prudomeltan saizien ordunko jabia altis societatia, bimila bost eta bimila sortziarte paushu den boek esbeitzaitzen pakatuikisan, procedura askelusie jamanon duan askenian altis societatia kundenatuikisanda, eskaz den hilabete shajen pakatzia au sibidia jamanie die hemetsu langilek. Herriko hauteskundeak skundeak aidea prestatzen eta ipar uh, euskal herrian, hiri handietan jadan ikzerendak plazarat du balin badiai, barnek aldian emek emek heretipietan antolakuntzak aidea egiten, nula prezentatzen dien bereziki, bai gorriko kantona mentian hiekin jozubidar. Sein mila jende dira nun baitan bai gorriko kantona menduan ameka erritan banatuak. Eran behar da, errealitete ezberdinak badirela eskualdeka. Hardezagon rehenik mendi aldea, hor dira, urepele aldude bankako eriak kokatzen. Naiz eta jendetzearen aldetik apaltzea izan den azken amarkadetan, oartzen gira jendeko purua mantentzen ari dela azken urte hauetan, dinamika berezi bati esker. Azken urte hauetan antolatuaden feriak sekulako arrakasta bildua du, langune bat ere montatu da eta zelpebeko Ez netegiak okatzen da hor eta beste proiektu batzu ere badira inguruan. Urepele eta bankako herriko etxetan, ekipa berriak sartu dira joan den aldian, 2008an. Eta, eta Michel Ernaga, urepelen eta Michelo Zafrean bankan berriz presentatzeko dira. Urepelen ez dakigu ususen oposizioko beste zerrenda bat edo biga izanen direnez. Banka aldiz ez dugu lakorik entzun. Alduden, entzondugu jende bat baino gehiago galdegiten lista ideki baten muntatziak. Bizoeztuenak 4. mandatu du honetan berri zerrendaburu presentatuko ote den ez dauku sigurtatu hori abenduan finkatuko du bere kontseiluarekin Baionako bidean diren beste 3 herrietan demografiaren aldetik ikusten dugu goitidu ala azken askinurtet hauetan Bidaraiko errian, bainat behruetek bi mandata bete ditu, bainan utziko du bere tokia elduden urteko hautezkundeetan. Zomait proiektu abiatu dira eta bideonean dira haintzineko ekipako gehien segituko dute aintzina. Hortzai zen, Marten Elgek iru mandata bete ditu orain arte eta segitzeko sedea baita ere beinat bainat harebetek agosakoak. Baigorita garazin artean kokatzen diren lau errietan, irulegin jakes Iruek eta azkaraten Ramishel Galanek hiru mandata ere bete dituzte eta berriz partitzekotan dira. Oposiziokozergenda bat izaren denez azkaraten diote batzuek ez dugu orain noosigurtua. Han nau jakin dugu asteuntan berian erraki etxandik hiru mandata bete onduan bere kargua utziko duela eta ez delala helduen egtean berriz presentatuko. Entzunagin nuen beste zeggenda bat ere muntatzen ari zela ikusiko orai gauzak aldatuko ote diren Laxan, Michel Lidiar lehen aldikotz pasatu zen joan den aldian eta berriz presentatzeko da. Maioriko erian, mila seion jende izanez, proporzionalan izanen dira hautez horiek. Jean Batiste Lamberrek dimandata beti ditu eta pentsatzeko da aldiuntan ere oposizioko zerrenda ideki bat izanen dela. Aztelahen aztel, hontan mugitu mugimentuko laumilitante deituk dia madrideko auzitegiala giala tarazua, dia labi urte abiadur handiko tren bidian kontreko protestabatetan tartabat igorri seioen, Iolanda Barsina anafaroako gobernuko presidentai Pirnetako lantaldeen bilsara sen oxitaniako toloxan Barsina sen lehendakai urdu haietan eta mementu hoi haitatusien laumilitanteek ben protestaen egiteko Julio Bilanueba, Michela Var Gorka Obe Rejo eta Ibon Garzia beraz deitu izanen asteleen Juntan Madrideko ausitegi alat eta Mikel Alvarezik altegen dehiogu nuleikusten dian ausi hau Ja esan ez nahiko keskatutan nago eta ez daka ausitegi honekin ez daka tinungo esperentzarik entzarik ez Ba, txatu hon bat edo justu bat egu guk zen hau aztakiri bat da. Osea, ya a, asteagatik, bost urteko eta beratzi arteko, urte, arteko kondena e, leporatzeaz, ja da aztakiri bat. Gaina jakinez, e, Europan zehar, horrelako ba, e, enkintza baten gatik, e, zigorra, potolena jaso, jaso dena orain arte, izan da, lareun euroko izun bat. Ba, beste aldetik nola beraiek hartzen dute kasu hau frantziako territorioan izan da. Nire ustez ez dakate ez, ezlukete izan beharrik almena bere lehiagak han ezarritzeko ez. Eta oso, oso keskatuta, ozera, hau ez da normala. Entzun duzen eta bost eta bediazute presuntegi galte dutu fiskalaak eta joanda barzinaen abokatak, lau militanten defentsak dio ekintza homoetssua gisa egin dela abiadior handiko train bidean kontreko protesta haua. Eta sortu alderdiak, Euskal Herriko alderdi eskertiar eta abertzaliak bebiltza nausiagin doazteundar huntan, ustaritzen, bi aipagei nausi, ea baien antolaketa eta Europako hauteskundiak eskundiak, baien antolaketa ibuz aldiz sortuk uste du bai dubai antolaketa hau beharrezkoa dela eta hoi herritaren parte hartze zabalago batekin Europako haute eskundi eta saldiz abertzalean elkarlanak izan behaldeala lehentarsuna eranik izan besteak beste biltza ganausi juntan. Ekonomia sozial eta solidarioan lan egiten dean empreszek uh, laguntzeko mintegi bat plantan ezaik izanenda bayonai paraldian xos jabaziak lehentasun giz maiten izdituen aktivitate ekonomikoa uh, deitzen da soziale eta solidarioa jartu naldiak eginek izan dia, uh, empresza el kartetera giles bertinen artian eta horzen presentatuik izan Baionako eta bayonai Paraldeco chez Dehau, he helbuisanendu ekonomia sozial eta solidarioan idianchidia laguntza eta Sylvie Rebière Puyade, baionako herrigunian On est dans un quartier populaire, un ce qu'on appelle un quartier populaire. Hauso Economia sozial eta solidarioarekin egiteko manera desberdina garatzen alko ditugu. Luurralde horretan sentasunan diren egita hei, enpleguan edo parte tzen pauuaa emmatea albi detus. sur le territoire de pouvoir s’inscrire soit en termes d’emploi sans terme de participation. Elkarte bateka dibidez, lehenago ikusiez ziren behar batzuetaz oartzeko gaitasuna du. Egitarei hitz eman diez aieke, aiek berek dituzten beharak azalditzaten, behar horiek nola hase bete diluion, daitezken gogoeta dezaten. Langile hau zua izanik, gauza de desberdin anitz egin daitezke. Sila, uh, Ta azkainetzen, eh, beste presamintegi bat plantan ezartekua da ondoko egunetan. Bertsulaitxapelketan lehen utzulia urhentu da alde batetik ojarzunen milabostehen Bertsua utzalean aitzinean aitor shariegi shalkatu da aitzinean juiteiko 6 ehunetalautan hoita sortzi puntuekin eta atzo aldiz murgian, sustraiko da shalkatu, zazpia honeta 6 ondoko hitzordiak bigeren utzuliako dia, hiu shai jo izanen dia asawan hogeita hiuan, dagun neskanegunian Elizondon, hoge Eta lauen igantiaikin donostean eta hogeita hamarian aldiz maulen den Kirol berriak istantean. Sortzik laur den gütitan Kristof hortan uren zendagoa berriz salia beste berriz sumaitasari sortzietan.